Qaf Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 45 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Qaf Ya Peyğəmbər Şanlı Qurana and olsun ki Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər Bəli Sözlərindən onları Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb etdilər. Kafirlər dedilər, bu əcaib bir şeydir. İnsandan da peyğəmbər olarmı? Ancaq mələk peyğəmbər ola bilər. Məyər biz ölüb torpaq olduqdan sonra yenidən diriləcəyik. Bu həqiqətən uzaq, qeyri-mümkün bir qayıdışdır. Həqiqətən biz yerin onlardan nəyi əsgiltdiyini, onları tədriclə necə çürüdüb məhv etdiyini bilirik. Dərgahımızda hər şeyi hifz edən bir kitab, lövh-i məhvuz vardır. Lakin onlara haq, Quran gəldiydə onu yalan saydılar. İndi onlar dolaşıqlıq, təşviş içində dədirlər. Sənə qəh şair, qəh sehirbaz, qəh də kahin deyirlər. Məyər başlarının üstündəki göyə baxıb onun necə yaratdığımızı, necə bəzədiyimizi və orada heç bir yarıq olmadığını görmürlərmi? Eləcə də yeri necə döşədiyimizi, hamarlayıb düzətdiyimizi, orada möhkəm duran dağlar yaratdığımızı, hər cür gözəl növdən meyvə yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Bütün bunları Rəbbinə tərəf dönüb qaydan hər bir bəndə üçün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 Qəbirlərdən dirilib çıxmaq da belədir. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəl Nuh dayfası, Rəss əhli, Səmud qövmü peyğəmbərləri təksib etmişdi. Ad qövmü, Firon əhli, Lut qardaşları, Əyki əhli və Tübbə qövmü, Bunların hamısı peyğəmbərləri təksib etdi və mənim də onlara vəd etdiyim əzab gerçəkləşdi. Məyər biz ilk yaradılışdan acizmı qaldıq, xeyr, eləcə də qiyamət günü ölüləri diriltməkdən aciz qalmayacaqlar. Onlar yeni yaradılış, təkrar dirilmə barəsində şək şübə içindədilər. And olsun ki, insanı biz yaraddıq və nəfsinin ona nə vəsvəsi etdiyini də biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq.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 Öləndən sonra yenidən dirilmək üçün surç alınacaqdır. Bu vəd olunmuş gündür, əzab günüdür. Hər bir kəs Rəbbinin hüzuruna bir sürüyən, sürüyüb məhşərə gətirən və bir də şahidlə gələcəkdir. Ona belə deyiləcəkdir. Sən dünyada bundan, bu müthiş günə uğrayacağından qafil edin. Artıq bugün gözündən pərdəni götürdük. Sən bugün sərrəs görürsən. Yoldaşı, ona təhkim olunmuş mələk diyəcəkdir. Bu yanımdakı cəhənnəm üçün hazırdır. Allah o iki mələkə buyuracaqdır. Atın cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri, xeyrə mani olanı, zülm etmə ilə, günah törətmə ilə həddə aşanı, Allahın birliyinə şəkk edəni. O kimsəni ki, Allahla yanaşı özünə başqa bir tanrı qəbul etdi. Atın onu şiddətli əzabın içinə. Yoldaşı, şeytan və ya öz nəfsi deyəcəkdir. Ey Rəbbimiz, onu mən azdırmadım, fəqət o özü haq yoldan çox azmışdı. Allah buyuracaqdır, mənim hüzurumda mübahisə etməyin. Mən sizə dünyada Peyğəmbər vasitəsilə bu əzabı bildirmişdim. Mənim huzurumda söz Mən bəndələrə əbəs yere zülmedən deyiləm. O gün biz cəhənnəmə dolgunmu diyəcəyik. O isə yenə varmı diyə cavab verecəyidir. Cənnətdə mütteqilər üçün yaxın bir yere getiriləcəyidir. Onlara deyiləcəyidir, bu vəd olunduğunu cənnəttir. O, hər bir tövbə edib Allah'a tərəf qaydan, nəfsini haramdan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 Biz onlardan Məkkə müştiklərindən əvvəl, özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar, görəsən ölümdən qaçıb can qutarmağı bir yer varmı deyərək, ölkə-ölkə gəzip qolaşmışdılar. Şübhəsiz ki, bunda qəlb, ağıl sahibi, yaxud mövzə edildiyi zaman bütün varlığı ilə hazır olub, ona can dildən qulaq asan kimsə üçün öyüd nəsihət vardır. Andılsın ki, biz göyləri, yeri və oğların arasında olanları altı günə yarattıq və bizə heç bir yorğunluq da üz vermədi. Ya Peyğəmbər, artıq oğların dediklərinə, batil sözlərinə səbr Gün doğmamışdan əvvəl, batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şəninə təriflərdir. Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra da onu şükür səna ilə təqdis edib.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 Qəbirlərdən çıxacaqlar, o bizim üçün asan olan həşirdir. Bütün yaranmışların bir yerə toplanacaqları məhşər günüdür. Biz onların nə dediklərini çox gözəl bilirik. Ya Peyğəmbər, sən onlara zor edən, onları zorla imana gətirən deyilsən. Sən mənim təhdidimdən, əzabımdan qorxanlara Qur'anla öyüd nəsihət verir.